الله, الله, الله سلم تسليما كثيرا صلى الله السلام نوصيكم يا الله الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ولا تموتن الا وانتم مسلمون طريق غيرك بوكس istinskom bogobojaznošću i ne mojete umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ana morimo da nas učini odrnji koji ga se boje istinskom bogobojaznošću odrnji koji će umirjeti samo kao pravi muslimani. Na samom početku odmada da vam da stvarno svaki put kada dođemo ovde da održim predavanje kažem da se zajednički družimo osjećam neki poseban ugođaj sigurno se zato što vidim dosta naše mlade raje, pogotovo studenata koji svojim životom dokazuju svoj islam i koji čitavom njaluku kažu da će islama biti i zato mi ovo sada podsjetilo, podsjetilo Jako nema ne da način vizijas način predavani Ne da dođe je sira sallallahu alayhi wa sallam Koy se desio kad je posanika alayhi sallahu alayhi wa ibn je Kada sallallahu ta'ala Anhu Da se kopijen je nakabu I da prouči je Azamada bilala radiyallahu ta'ala Anhu bio rob, bio rob. I da ga je upio ebu mekru ta'ala anhu i da ga je oslobodio. I odad i zato je došla izreka sejiduna se sejidena. Naš gospodin, naš prvak oslobodio našeg gospodina i našeg prvaka. Pa kada se bila radi Allah ta'ala anhu, popio na kahu da provuči jeza. Znači zamislite. Kureišje su posebno vodile računa o tom srodstvu. Koje kakve loze, koje kakvo plemena. Međutim došle je vrijeme kada više sa tome nije davala nikakva važnost. I sada dolazi Bilal koji je bio rob prije 9-10 godina. Sada dolazi on na kabu da uči jeznam. Ostanika a.s. ne se šalje nikoga iz plemena Kureiš, nego šalje Bilala radijallahu da ala anu. A tada ljudi Muslimani i drugi su bili oko Kabe. I jedno skupini je bio Abu Sufjan radi Allahu kerna anhu. I bio je ashab kasni posta i ashab Kuza za Atab ibn Asid. Kuza za Atab ibn Asid. Njega vota Sezao Asid, jedan od pogledi kao Reš. Ja Atab ibn Asid kada vidio Bilal radi Allahu taala anhu da se popio rekao je Lekad ekrem Allahu Asidan. kaže Allah je počastio mojeg oca, pa je umro prije nego što je ovo vidio. Allah je počestio mojeg oca, pa je umro, znači on je bio još na širku. I nisto je da je počast, što mu je otac umro na širku, prije nego što je vidio ovo poniženje za korejšije. Da je dolaz jedan bilav, da se penje na kabu da uči asan. Pa kaže Allah je počastio do mojeg oca esida, pa je umro prije nego što je ovo vidio. Pa kaže, nije čuo, maja vidu mu, ono što bi ga nobo ne žarostilo. Pa je rekao jedan treći koji je tu bio, Hišam ibn Haris, kaže, tako mi Allaha, ja kaže, kada bi znao da je on na istini, to se posani sallallahu aleyhi ja bi ga slijedio. A ibu Sufjan je rekao, tako mi Allaha, ja ništa ne smijem reći. Jer bojim se da bilo šta da kaže, kaže, ovaj kamen bi ovdje, ovdje, obavijestio sasvima nekome. I nekoliko minuta posle toga je došao po sanih sallallahu aleyhi wa sallam i je saznao sam ono što ste rekli. Allah subhanahu wa ta'ala ga je putem objav, je putem vahja onome o čemu se oni govorili. I ja, antar bimna si izgovorio riječi šehaadata. Kasnije kada je po sanih sallallahu aleyhi wa sallam dalje nastavio krema Humaynu, antar bimna si da je ostavio kao namjesni, kao Makke, bio namjesni u Makke. Međutim, draga bračo, Islam je taki da onibih jer negdje da ste se pred njim nalazili. Isto jedna rijeka koja teče. Kako god pečina, kako god brdo da se postavi, ono će naći kuda da prođi. Nijedna prepreka, nijedna zapreka ne može učiniti da se Islam ne širi. I zato koliko god neki želi da ne bude omladine koje će božavati Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu važel našanu mu bolje, i da se ova vjera širi. Drago je kome je drago, a mrsko je kome je mrsko. I zato mi samo treba da se brinemo hoćemo li nije biti među onima koje Allah subhanahu wa počestio sa Islamom da se drže islam. Naša večerašnja tema i e kao što možda znate govor o Palestini. Pretpostavljate sigurno odnosno pretpostavljam da znate iz razloga što je na jedan način Palestina aktualno ovih dana. Međutim, ja ne bih rekao da je to tako jer pitanje Palestine nije aktualno danas. Pitanje pa Palestine je aktuelno svakog dan. Od prije stotinu godina, kada je počeo ovaj problem, pitanje Palestine je aktuelno. Ili da kažemo, trebalo bi da bude aktuelno za svakog muslimana svaki dan. Međutim, s obzirom da se puno govori, da se puno postavlja pitanja, večeras ćemo se zadržati ukratko Nakratko ćemo se na nekoliko najosnovnijih pitanja koja su vezana, koja su vezana za ovaj problem. Prije svega osvrnit ćemo se nakratko na historijski pogled pitanja Palestine, zatim na pitanje e, zašto je taj problem bitan problem za nas i treća stvar kako Musliman danas u ovom vremenu može odnosno treba da se postavi prema tom problemu. Znači nam Islam je ušao na područje današnje Palestine još za vrijeme Omara radijallahu ta'ala ali. Još za vrijeme Omara radijallahu ta'ala ali. I to područje, takozvamo područje Šama, je bilo, da kažemo, uvijek propunom vjera, religija, pravaca, sekti itd. Pa tako i to vrijeme kada su muslimani došli, bilo je više tih pravaca. Znači bilo je kršćana i židova, međutim bilo je još drugi sekti, koji su se gradnili od kršćanstva i judaizma. Međutim, većina odnosno većinsko stanovništvo su tada bili kršćani i bili suživani. I to je otprilike je tako trajalo jedno sto godina čega su Muslimani postali većinsko stanovništvo. I tako je trajalo sve do jedna 17. godine normalno znači te dinastije su se mijenjale, znači dolaze medije dolaze abasije na, na posljetku dolaze osmanlije i 1917. godine dolazi Velika Britanija i taj Sanđak, i tako se je sanđak, znači taj dio osnovstvog carstva, pada pod vlast odnosno kontrolu Velike Britanije. Znači to je bilo 1917. godine. Sve te godine od Ravana Homara radjelovam kala na ovim na tim područjima je bila islamska vlast Normalno, ako se osvrnemo odnosno ako se osvrnemo na e, muslimanski naši vidjet vidjećemo kako opisuju to vrijeme odnosno vrijeme da kažemo suživota muslimana i kršćana krškički odnosi tako da međutim također ako se osvrnemo i ako se vratimo na zapadne historičare vidjećemo da isto tako opisuju to stanje da kažu da je to bilo stanje odnosno da je to bilo blagostanje znači sve do 1917. godine, kada su židovi zajedno sa muslimanima sasvim u jednom sasvim normalnom odnosu. Međutim, u drugoj polovini 19. stoljeća, kod židova se rađa jedna ideja, rađa se ideja da židovi naprave sebi držav. Rađa se ideja da židovi sebi naprave držav. Iako ćemo vidjeti da po ortodoksnom Židovskom mučenju, ortodoksni Židovi smatraju da njima nije dozvoljeno da ikada imaju državu, sve dok ne dođe, sve dok ne dođe Mesije. Znači, ortodoksni Židovi vjeruju da njima nije dozvoljeno da imaju državu sve dok ne dođe njihov Mesije. Međutim, kao što je rekao u drugoj polovici 19. stoljeća, javlja se ideja kod Židova našoj Evropi da moraju da imaju svoju židovsku državu i to biva, odnosno tada nastaje tako cionistički pokret, znači među Židovima nastaje jedan pokret koji se zove cionistički pokret. On se zove cionistički u jednom brdu u Jerusalemu, cion ili subjun, naravsko-milsku, zato se cionisti naravsko-milsku kažu sahajin, no subjun i jun. Nastaje taj pokret koji zastupa ideju da Židovi treba da se isali na područje današnje Palestine i da sebi tamo napređa. 1917. godine također dolazi do Belforove deklaracije, to je bio ministar Belfor je bio e, ministar vanjskih poslova Velike Britanije koji tom deklaracijom 1917. godine dozvoljava židovima da čine se ob da čine Hidžeru na području današnje, na području današnje palestine I židovi tada opočinju da se selje, znači u manjim pa u većim skupinama, pogotovo znači tamo pred vrijeme drugog svjetskog rata. Znači, kada uh, pojavom Hitlera i tako dalje, znači masovno se sele na područje današnje, na područje današnje uh, Izraela, na područje današnje Palestine, da je tačnije kaže. Normalno, Velika Britanija u tome vidjela neku korist, iako je kasnije i sama došla, na to se neće osjećati, u problem sa tim židojima, međutim, Velika Britanija njima omogućava to naseljavanje i oni bukvalno tebi se, tamo prave sebi naselja, znači nešto poputvrđava. Znači svako po židovsko naselje ako imalo velike osmatranice, ono ako smo gledali kovoljskim filmovima. Ono. Imalo su velike osmatračice jer su bili u velikom strahu. Velika Britanija prepušta sudbinu svog mandata u Jedinjenim narodima da oni odlučje kada Velika Britanija izlazi sa tog područja pa kako u novembru, oktober i novembru, ne sljametrja devetsto četrdeset sedam godine Ujedinjeni narodi donose odluku da mandat prestaje u maju 1948. godine da tada prestaje mandat velike britanije i da se oni povlače tada iz odnosu sa područje današnje palestine međutim u toj odluci biva da Palestina ostaje podijeljena da ostaje podijeljena na aratski dio i na židovski dio. Oni su normalno imali zamisao ne dvije države, nego kao dvije teritorije koji su imali neke zajedničke interese. Međutim, listo tog dana, kada prestaje taj mandat, židovi proglašavaju državu Izrael. Znači, židovi tada proglašavaju državu Izrael, znači tačnije 14. maja 1948. godine. Međutim, vidjeli smo znači da od samih tisuća godine da tada počinje njihovo naseljavanje i da stvar, ustvari tada e, postaju odnosno dolazi do svih tih problema. Ovdje je jedna stvar vama zanimljiva a to je da kao što sam spomenuo da veliki broj ortodoksnih židova je smatrao tada, i još dan danas smatra da životima nije dozvolno da imaju svoju državi. Pa tako su nastajali pokret kako je nastala država Izrael, tako su nastajali i pokreti, tako su nastajali i pokreti, koji su koji su zastupali tu ideju da židovima nije dozvrlo da imaju svoju državu. Pa tako, po nekim mišljenima, većina židova prije drugog svjetskog rata je bilo na tim ortodoksnim shvatanjima. Međutim, kao što sam rekao, i dan danas aktivno djeluje veliki broj židovskih pokreta, koji smatraju da je ta država prokleta od Boga, da je ta država prokleta od Boga, jedna od danas najpoznatijih pokreta pokreta u Americi, on djeluje i u Jerusalem, u New Yorku u Londonu, koji se zove Naturi karta, to je jedan, jedan njihov naziv, koji smatra znači vlast, znači vlast koja je prava vlast smatraju palestinsku muslimansku vlast. Oni smatraju židovi koji žive, koji pripadaju tom pokretu, oni smatruju da nije dozvoljeno da se služi izraelska vojska, da se toj državi plaće ikakve, ikakve dažbine da se koristi od njihovog osiguranja, da se služi njihova vojska, čak oni u svojim molitvama mole Boga da propadne ta država. Jer oni kažu, mi kao židovi smo nami koji smo prokleti od Boga i nije nam dozvoljeno da imamo državu, niti da ulazimo čak u Jerusalem odnosno da prilaze onom tamo dijelu, gdje oni smatraju također da je hram, niti čak tamo da ulazimo. I tu državu nazivaju da je to bogovuljenje, da je to država koja je prokleta od Boga i također. Znači ovdje vidimo jednu stvar, a to je da, cionistički hipokrit danas, na jedan način možemo da kažemo da u stvari nema veze sa izvodnim ortodoksnim judaizmom. Jer vidimo znači da ti hipokrit još uvijek postoje, jer ta država ustvari tamo taj Izrael, to je jedna sekularistička država koja znači nema nike veze sa svojom vjerom, niti se pridržava propisa onoga da kažem propisa svoje vjere odnosno to je. Ovdje ono je bitno jednu stvar istaknuti što zastupa jedno mišljenje, to mišljenje zastupa veliki broj istoričara mislioca čak neki, da kažem Muslimana među rapima koji kažu da je problem u Palestini jedan vijekovni problem, da to već vijekovima, stoljećima, da postoji taj problem. Međutim, to je da jer ideja Izraela, ideja se misličko od pokreta, je došla upravo iz Europe. Znači, nije došla za njih odlučja gdje danas je problem za znači, muslimana i židova, nego je došao, ta ideja je došla iz Europe što znači da je to mišljenje potpuno pogrešno. Ovo je da kažemo jedan kratki, kratki historijski osvet na nastanak, kako je nastala ta država normalno također u historiji toga je bilo nekoliko pokušaja ratova između Izraela, odnosno bilo je nekoliko ratova između e, Izraela i nekih od arabskih tu država međutim činjenica je da je Izrael još uvijek znači onaka kakav jest znači da je na vrhuncu te neke da kažemo pod navodnicima dunjaličke moći itd. međutim to je znači da kažem ukratko ali sad ima jedna stvar koja nas posebno ovdje e, treba da interesuje i jedna stvar u kojoj trebamo sigurno da porazmistimo, a to je, pogledajte ovo, da postavimo pitanje kakve veze je taj problem u Palestini ima sa nama, e, kakve veze na kraju krajeva taj problem, e, problem muslimana danas u Afganistanu, problem danas muslimana u Češenji, problem danas muslimana bilo gdje, kakve veze ima sa nama, međutim posebno kakve veze ima problem u Palestini. Mi znamo prije svega jedna stvar o kojoj ne trebamo puno govoriti, čemu nas uči to naše islamsko vratstvo. Znači, gdje god ima neki problem, neka poteškoća sa nekim muslimanima, da je obaveza drugih muslimana da pomognu te muslimane. Mađutim, kada je u Pitanju Palestina, ima tu još nešto više od samog toga. To je prije svega da je ta zemlja sveta zemlja. Jer imamo više hadisa Allahog posanika sallallahu alayhi wa u kojima se govori o vrijednosti zemlje šama. U kojima se govori o vrijednosti zemlje šama. A kada se kaže Šam, znači taj izraz koji se koristi u tradicionalnoj literaturi islamskoj, to obuhvata područje današnje Palestine, Sirije, Jordana i Ivana. Znači prije kada bi se reklo Šam, misli se na ove četiri države. I više hadisa Allahog posanika sallallahu alayhi wa sallam ima u kojima se govori o vrijednosti ove zemlje i o vrijednosti stanovnika ove zemlje. Pa je tako veliki ili jedan broj islamski činjaka pisao zasebna djela u kojima je sabio Hadisak kojima se govori o vrijednosti šama, šama. Među ima i stanovnika šama. Međutim, više je Islam i Hajn, rahmatulla je aleji koji je napisao jedno djelo koje je zove Fada ili šama. Znači odlike, odlike, Šama. O Od tih Hadisa je hadis naprimjer koji je zabilježio اتررمزي وص صحيمهدي بر دوستوسنا كشي حبحله عليه الله ب ص الله عليه وسلم كاج إذا فسد هل الشام فلا خير فيكم إذا فسد أهل شام فلا خير فيكم كذا نستن فسات كذا نستن فسد إنري ذا س بواري معار الشام كذا سنار الشام بواري فلا خير فيكم وندظما نماير ودعظما او مسلمان Znači, pogledajte kako vode posljednih sallallahu aleyhi wa sallam, tu mjeru. Taj vizan vezao za stanovnike ove zemlje. A to je šta? Da kada, kada su oni pokvare, onda nema hajda ni drugim muslimanima. Što znači da su oni bolji od drugih. Sad imamo također jednu drugu stvar. A to je, da mi znamo da je jedan osnovni temelja učenja ahli sunnata veljamaata, islamskog učenja, jezda vjerovani u posanikov sallallahu alaihi wa Isra i mi'araj i Allah u toho čitava sura se naziva Isra i na početkove sura se govori o to masjidu subhana ladhi asra bi'adlihi neka uzvišan onaj je dao da njegov rob ovaj ode to je se da učini Isra zati posle toga i mi'araj i spomni je se tu masjidu l-haram znači taj masjid koji se danas odnosno masjidu l-aksa je danas u Jerusalim. Sve ti stvar. Draga broćo, u Islamu mi znamo da nema svijetih mjesta. I da to što narod vjeruje da ima nekakvih svijetih mjesta, dobišta, mubare kamenja, mubare kristova, mubare kode i tako dalje. U stanih s.a.v. u jednom kratkom hadisu u nekom koriječi ispravio to pogrešno shvatanje. I reko jako, što je došlo od isu Bukhari i muslima, da je anhu, la tu rihalu illa ila se ne podruzimaju osim radi tri To je nema putovanja da odrješ, da vidiš neko mubarek mesto, osim radi tri masjida. A to je koji? Masjid, masjidul haram, odnosno kaba u mekki. صل مسجد فصليكو صلى الله عليه وسلم مسجد امديني امسجد الاقصى امسجد الاقصى مسجد يستمسجد الاقصى كويسدان اسنلازي دنسنلازي يمسو نچي طغلايتيه kako e poslanik sallallahu alaihi wasallam qoba al masjid كويسدان اسنلازي فاوكوباسيون جيتولا kako ga jestavio na obu deraju masjid al harama i poslanik sallallahu koje الله alayhi wa sallam jamia u medini takođerimamo haditha još koje nam govorio uvijelnosti namaza koje nam govorio uvijelnosti namaza u toj jamia hadith koje za imam Ahmedu suha musladu u dobtarahi na amra radijat Allah ta'ala anhu da je tražio Allah mu tri stvari, jedna od tih stvari, zadnja stvar od tih stvari je bila da niko ne dođe u ovaj mesčit osim radi Namaza, a da ne izađe bez griha kad je omi u a da ne izađe bez griha kao na dan kada ga je rodila njegova majka, kao na dan kada ga je rodila njegova majka. Međutim, drago reći, danas Muslimani jel da kažemo ogromna većina Muslimana nije u stanju da obavi ovaj ibarit nije u stanju da obavio ovaj ibadet. I zato je prije alet hađija ovdje kod nas bio. Prije kada se išlo na hađ, prolazilo se i kroz Jerusalam, prolazilo se i kroz pored Masjidu Aksa. Zato što je od sunnata, zato što je pohovalno, znači, da se posjeti i to mjesto. Znači, to je nešto što je došlo u sunnatu posanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, mi danas, nažalost, nismo u stanju da obavimo taj ibadet radi ovog problema o kojem sada ovdje govorimo. I najbolje ćemo shvatiti važnost ovoga problema ako pogledamo ako pogledamo šta za nas znači kaba u i šta za nas znači poslanikova sallallahu alaihi wa sallam u Medini. Svako naj koji je otišao koji je na umru, nije došao ili otišao, a da iz negovi oči u nizu tekle suze. Zato što je Allah je dao u srce svakog iskrenog muslimana da osjeća neku posebnost, da osjeća neku posebnu ljubav prema tim mjestima. Pogledajte neke, subhanallah. Znači jedno malo mjesto, koje na naša odre kažemo kasaba, oko nje je sve vrda. Mađutim, musliman kada dođe, osjeti nešto posebno. Kada dođeš u Posaniku sallallahu alaihi sallam, jamiju, kada dođeš u Medinu, ne osjeti čovjek nešto posebno. Čovjek koji nije otišao, koliko želi da ode, koliko želi da ode, još uvijek ima naši stari hađija koji idu, moleće Allah da tamo umre. umru, moleće Allah da tamo umru. E zamislite kada bi jedan, zamislite kada bi jedan od tih sveti mjesta bio okupiran, bil to bio problem koji se ovako pojavio kada dođe ta neki, kada se pojavi ono problem, neko bombardovanje, kada se pojavi posebno neko ubijanje, kada se na o tome više govori, ili bi to za nas bio problem svakog dana. Sigurno bi bio problem svakog dana. Pa zašto da problem Palestine, zašto da problem Masjid ul-Aqsa nije naš problem svaki dana. I zašto posebno ne obratimo pažnju na tu stvar. I zato, draga braća, ovo je mjerilo koji će nam najbolje pokazati što treba za nas da znači ovo mjesto. Ova svijeta zemlja koju je posadnji sallallahu malih u sallam nazvao svijetom zemljom. I po sani sallallahu a.s.v. je taj mesđid stavio na rangova dva mesđida. I šta bi mi, kada bi jedan od ta dva mesđida bilo kupirani? Bilo nam to bio problem koji se ono pojavi nekada, ono nekada uputiš da ovo dragi daj, da se to ponovo vrati, nekada kada je neka humantanacija danješ 10, 20, 30 maraka ili 50 maraka i završi problem ko da ga nikad nije bilo. Nek' sam ja miran, a šta je tamo? Nek' im Allah djelašanu mu pomoge. Draga vreću, to taj problem je problem koji ima veze, koji je vezan sa osnovnim stvarima našeg učenja, sa više aspekata kako pogledamo. I zato taj problem Palestine i muslimana u Palestini, ono što se tamo dešava, sa posebnom pažnjom, na to treba da obratimo pažnju. Sada se postavlja ovdje jedno pitanje, ne da kažemo treće pitanje, a to je e, da kažemo zbog čega je taj problem? u stvari, ovako zbog čega je ovaj problem stvar skoro 100 godina? Zbog čega skoro 100 godina se dešava sa muslimanima što se dešava? Za muslimanske zemlje danas nisu najbogatijih zemalja, za nemaju mogućnost da pomognu svojoj braći više nego što pomažu. Normalno da svak to gleda sa čuđenim. Je <coughs> normalno da svak govori. Nekim ljudima je jasno, nekima ljudima je manje jasno, nekima nije jasno nikako. Međutim, većinom, draga braćo, kada se o ovom problemu govorim i kada se posmatra, ljudi posmatraju sa neke, da kažemo, političke scene. Znači, kakav je ovaj presljenik arapski, kakav je ovaj presljenik arapski, kakav je ovaj presljenik arapski. Međutim, mi kao muslimani, Allah je lašlamom nam je dao jednu drugo mjerno. A to je danas vječina ljudi, čak i muslimana, ne vodi računa o toj mjeri. A to je, draga vraćo, mjera imana. Pogledajte danas u kakvom mi vremenu živimo, danas jedina, da kažemo, priznanica kod ljudi jeste kako čovjek ima diplom, jeli završio fakultet, je li završio, normalno, srednju školu, fakultet, je li magistriro, je doktoriro, to su nekako postale jedine mjere, i moralne i neke druge. Kod ljudi kako ljudi posmatraju na te stvari, međutim, da li je onaj? koji ima tu takvu diplomu, da mi osemi kažemo i postičemo da trebamo da učimo, da širimo svoje znanje, to je, znači o tome nema govora. Međutim, kakav je moral onih ljudi koji imaju te diplome, da li je moral ti ljudi da se drže onoga što su naučili, da se drže onoga što od njih ta nauka ili što sasvim dugo. Mi ako pogledamo na te podavodnicima islamske diplo diplome, vićemo ćemo također jedan taj problem, vićemo ćemo također jedan taj musibet, da nas ljudi u islamskim raukama imaju završene fakultete, završene magistrate, završene doktorate. Vidjet ćemo njegov ponašanje koje je čudno, ponašanje koje odudara od tih zvanja. Pa kako je tepno nas ljudima, da kažemo, koji imaju neke druge diplome, koji nisu učili toliko Kur'an, niti sunbeta Allahu, posanika sallallahu aleyhi wa sallam. I zato čovjek se čudi, na primjer, kada dođe negdje u bolnicu, dođe u ljekara, znači nađe veoma mali broj tih ljekara koji su, da kažemo, moralni ljudi, koji se drže svojih kodeksa, koji u žele da pomogu ljudima, nego, kažem, ovaj traži toliko, ovaj traži toliko, Da ne se čitav taj dunjalo takvi. I ne treba da se čudimo, E takva je ista stvar sa tim gladarima i tim ljudima dole, koji mogu, a neću, znači zato što sada nema više da ljudi posmatraju znači sa tog nekog imanskog islamskog aspekta, nego se sada neke druge stvari uzmaju u obzir. I zato nećemo vidjeti da ti ljudi koji su muslimani da govore o nekim islamskim stavovima, o nekim islamskim principima koji će dovesti do rješenja do tog problema. Zato što se sada ovdje postavlja jedan drugi problem, a to je što danas jedina definicija terorizma prema kojim su ljudi okrenuti, jeste definicija terorizma koju je postavio danas zapad. Da ne kažemo koji su postavili cionistički post poprije, kod oni koji su blizu sa njima. I zato mi kao muslimani, adici, uvijek gledamo prema tim definicijama. I zato ono što se danas dešavalo u Gazi, to ljudi neće nazvati terorizmom. Mađutim, ono što uradili neki podavodnicima da kažu muslima, e to je terorizam. I zato ta definicija, i utjecaj te definicije na ljude postavlja veliko traga. Osamljata čak na fetru islamski učenjaka. Znači zato kada se govori o nekim pojmovima kao što su džihad, znači nećemo naći da ja riječ postaji u njihovom riječni. Zbog čega? Zato što mislimo da nas ako se spomenuje džihad, da to automatski znači da se potim podrazumijeva terorizam. Zato što je zapad postavio takvu definiciju. Međutim, mi znamo što je džihad, da je to islamski način i kodek salatovanja. I zato pogledajte u Ali Allahu oko salita Povedajte u sudat Allahu Kosanika i kako je ratovo i kako je vodio ratov. Ja sam se svojom račun u Mustaru se družio otprilike kroz petnijest predavanja smo obrađivali samo Poslaniku i sallallahu alayhi sallam bitke. Uzeo sam da drži predavanja i sire Poslanika sallallahu alayhi sallam, međutim da govori samo o bitkama i pogodma Allahu Kosanika sallallahu sallam i alahami, onaj koji uzme da čita samo po saniku sallallahu alaihi wa sallam bitke pohode, neće naći ništa drugo nego čistu pravdu, pravdu Islama i pravdu islamski propisa. Pogledajte po sallallahu alayhi wa sallam, po gledajte brojne hadisa da je sad ovde kako po saniku alaihi sallatu postupa, kako po saniku sallallahu alaihi wa sallam saavjetuje onaj koji šalje u pohode, savjetuju bitke. Uzu bismillah, idite u ima Allaha, nemojte ubijati starica, nemojte ubijati djete, bijati ubijati oboga, nemojte ubijati oboga. Ako dođete ljudima koji su taki i taki, prvo je pozorite u la ilaha illala muhammadu rasulullah i recite im ako to prihvate da posta isti koji što ste i vi. Ako to odbiju, onda im uzmite džiziju. Ako i džiziju odbiju, onda naprativ nije ratujete. Međutim, je danas u su Sabremena od ratovanja, ovih pravila, ovih principa ne postoji. Međutim, mi smo učinili zulu, sami sebi. Zato što nećemo da gledamo, i no da moramo čekati da nam dođe tamo neki orientalista, koji nije musliman, i da kaže, pogledajte pravdu Islama. Pogledajte pravdu Islama, čak i u ratovanju islamsko. Da nam dođe neki istoričari da kaže, sve to vrijeme kada su muslimani živjeli sa židama, to je bilo vrijeme blagostanja. Do svi isto vrijeme pojavljujuje muslimani, profesori, intelektualci, koji kažu za otpor u Palestini da je to terorizam. Mi znamo ko je danas. Od strane svi islamskih kolegija, islamskih učenjaka, svi priznaju da je islamski pokret Hamas, pokret koji je ispravljen. Nauče viha resulnata jako ljamaat, jerko o nekim stvarima se može raspravljati. Mađutim osnovi, to je islamski pokret koji se bori za svobodu svojim prostora, za slobodu svog naroda. Nema tog islamskog kolega, od kolega na Azharu, drugi islamskih fakulteta, drugi vječa zapetve, koji nisu rekli da je to ispravan islamski pokret. I zato, to je stvar na koju treba ukazati. Međutim, pojavljuje se. Pojavljuje se među nama mislilaci, historičari, koji žele da nam kažu neke stvari koji su čudne. Čudne ako ništa za nas, muslimane, draga vječe. I to je problem zato što naspram te definicije i to pojmanje terorizma koji nikada neće stati. Pogledajte sada ponovo medije ovdje kod nas. Ja, bar sam ja mislio, da kada se ovo desilo sažio s komu pa kada so ljudi vratili, mi nočito bi ja ukvidio da so ljudi nebi. Pa mislio sam da će ovi, ovi novinari malo stati. Pa ljudi, nema smisa stvarno više da, da dižemo tu neku, da, da ljudi puškavam protiv muslimana. Pa vidite, u činim smo napravdu. Zamislite da mediji, oni koji su govorili što su govorili, da nisu, dali da svoj so doprinos da ti ljudi 7 godina budu tamo nebi. Začutim, pomislili smo, hajde, možda će doći vrijeme, kad će ti ljudi malo doći. Začutim, oni još dalje nastavljaju. I oni još dalje nastavljaju. I, na, I nastavljaju će se do sunje i dana i nikada neće stati. I to stvar treba da bude, to treba da bude jedna stvar, da kažemo, koja je normalna u shvatanju, u razmišljanju, draga braća, jednom muslimana. Da ta borba protiv muslimana, da ta borba protiv islama, nikada neće stati. I to je da kažemo, to najveći problem. Normalno, ono što je možda najbitnije ovdje sada, jeste da čovjek, čovjek se pita, pitamo jedne i druge, postavljamo pitanje, kako danas muslimani da pomogne našoj braći u Palestini? Normalno, sigurno ste m, na jedan način dobili odgovore na ta pitanja. Više je načina kako se može pomoći. Imamo da se pomogne i metko, Borba sa imetkom, udjelivan imetka, jedan god najveći stepena djihada u islamskom učenju. I zato Ibnu Qaym Ahmet Ulajim u svom kaže da neka djihada imetkom može biti veća obaveza, u stvari obaveza, a ne djihada svojim tijelom. Jer Allah je ni na jedno mjesto u Kur'anu, pesto u Kuran kada se spominio spominje se sa imetkom i sa životom. I medicima i životima. Allah je na svih mjestima u Kur'anu spomenuo prvo i metkom, pa tek onda životu, Osim na jednom mjestu u Kur'anu. Na svim drugim mjestima se spomenuo prvo i medak, pa tek dolazi na život. Što ukazuje što znači pomoći sa tim imetkom. I zato danas da se pomogne muslimanima i imetkom, to je obaveza. I ne treba tu čovjek da postavlja pitanje. Da kažemo, kao što su muratici za vijema Allah, od posanika sallallahu alaihi wasallam, širili svakakve glasine, koji su, da kažemo, radi na suzbijani murala muslima, da kaže, Allah najbolje znao će to doći, ako si ti iskreno dao, Allah će dati da to njima dole dođe. Allah zrlašanu će dati da to njima dole dođe, ako si ti to dao, iskreno. Zatim, normalno dola. Međutim, pa da ljudi, večina ljudi pogrešno razumijeva tu dolg jer nije dova da čovjek kaže ono znaš isto kad neki brat kaže bogati dovi zameni ti ono je to je to ne svog srca i zato alaihi kaže Allah wa bil budite da će vas Allah molite Allaha wa antum muqinoona bil Allah budite ubeđeni da znači a će vas Allah žalješanu odazvati. I jedan od vas kada bude dobio, neka bude odlučen, neka bude čvrs u svojoj dobiju. Možutim opet musliman, kada vidi da ne može ništa. Kada vidi da ne može ništa, onda tada, da kažemo, na scenu stupa ta doba. Jer tad je doba znači jedan znak iskrenosti. Međutim čovjek da kažemo, da ću Marku dvije, neću da tiš ali ja puti putiti Nije to doba koja je iskrena. Ne može ona biti doba koja je iskrena, jer doba koja je iskrena jeste ona doba, čovjek kada ništa ne može, onda Allah mu uputi dobu, znači kada vidi da u svim drugim stvarima ne ne može. Međutim, draga braća, jedna stvar, na kojeg se posebno zadržati, za koju mislim da je najbitnija danas, kada je u pitanju problem Palestini, mada će neko pomisliti možda da smo sešli daleko od ali nisu. Svar koja je možda danas na i bitnija jeste nami kao muslimani ljudi pozivamu Allahu subhanahu wa ta'ala dami kao muslimani lude pozivamu Allahu subhanahu wa ta'ala jer ko razumije ovaj je problem onako kao smogamni sadada finnisa razumije razumije uga ljudi koji mas Allah jala šanu pa unihuva srca dao imani. Allah jala šanu dao da nur imana ujih u njihova srca i oni razumiju istinski da su to njihova braća. Međutim, ljudi, ljudi koji to ne razumiju, pa koji su i po svojim imenima Muslimani ne razumiju taj problem, zanim je svenno, ubijali se tamo Muslimani i, i tamo negdje indijanci i ovi je to neka njemu dobro što će biti, to je druga stvar. I zato vjerujem da mi smo dobili mostar, imali jednu akciju 7 dana pomoć, pomoć Palestini. Izašli smo na ulicu, imali smo postoli, ovdje kad tu su ljudi dolazili i uplaćivali. A mi smo stali na ulici djelatno letke. Znači ili da čovjek dođe da uplati ili preko lek kada nazove ili da uplati preko žino računa. I sada je bilo mašala odziva. Međutim, Ma bilo slučajeva da prođe čovjek, Ništa drugo nije nego Mustima. Čovjek da nema mustima on bi se bojio da to kaže, prodaju čovjek mustima da mogu biti lajta opsu boga. Kaže šta će to i Boga opcija ne mogu I drugi čovjek kaže, kaže da bol ja si pobjeda, da bol ja si izginu. Muslimani tako kažu muslimani pod nalodnicima. Tako kažu za ono što se dole dešava muslimani. Međutim, ko ovaj problem razumije? I ko će uraditi na stvarima koji će konkretno? Jesu ljudi kojima sad ulađa našanu smilovog. Jesu omladina u čija je srca ušao nur imana. I takvi muslimani su jedini muslimani koji pomažu naraz svojim braću Palestini ili na bilo koji drugim mjestima. I zato, draga braća. Na nama je obaveza da što više bude takvih muslimana. I ne sada ovdje zanamanjivati dobro šta ću ja. Ja vas pitam. Nešak kod nas ovo pitanje postavi sebi ili neka ne odgovori kasnije sebi. Kako smo mi počeli klanjati? Većina nas, ako nismo zaklanjali, ako nismo počeli kao djeca ili kao djeca, koji je bio uzrok da mi počnemo klanjati? Nisu bili, bili ni dr, ni mr. ni mr. Ni doktori, ni majstri, ni znanski naukao i su došli da kažu, slušajte, da mali ti dođe mamo. Da posliš kanje. Ili ne ne ne. Na no, gotovo svečino bilo ne naš pil ne njene. Ja deda koji su rekao hajde sine, kanjaj. Pa ti može da malo pod uto zaluto, pa se ponovo vratio zato što ti nena usadla, ona ima u tvoje srce. E je bio neki onak je habab, ko je tera ko, ja on tekniku. Hajde dođi, nek divama predavali tako da. Da ne da se E, da ne kažemo da je od nas i na takav način se vratilo Allah subhanahu wa ta'ala. I to vam je dokaz na koji način ova vjera draga braću, treba da se šini. Znači čovjek kao pojedinac svak od nas u mogućnosti da drugom kaže Allah Jalašanu je naredio to. Allah Jalašanu je zabranio to. Draga braću, to nije nafila. To nije stvar koja je. To nije nafila. To nije nešto što je pohvalno. Što je poželjno To je obaveza. Allah subhanahu wa ta'ala, jova ummet, nazva u najboljim ummetom, nazva u najboljim ummetom, zato što narježuje na dobro, odrača od zla i veruje v Allaha šanuhu. Pogledajte, prvo je spomenuto na na dobro, odračanje zla, pa tek onda vjerovanje v Allaha jala šanuhu. Ma da je vjerovanje šanuhu I prvo se traži, medjutim radi važnosti, naređivan na dobro i odrađen zva Allah subhanahu wa ta'ala je dio da nam da do znanja koliko je važno pa ga ovdje u vajetu stavio i Allah subhanahu wa ta'ala i zato svak obaveza je, međutim normalno ne sada da ljudi ulaze u te neke kolamike nego u osnovnim stvarima Islama obaveza svak od nas, draga braću, da govori da govorim ovim stvarima da shvatimo da je na našim plećima širenja Allah subhanahu wa ta'ala vjeri da opozoravamo, da savjetujem svoje Pogledajte, pogledajte kako se dešava, ljudi budu tu u džavatu, ljudi budu muslimani, ljudi budu sa nama. Međutim, polako počnu da odlazi. Ljudi, dalje za rešanu sačuva, napustaju hjeru. Ljudi, dalje za rešanu sačuva, svoje principe o kojima su govorili unazad godinu dana. Unazad tri mjeseca, unazad pet mjeseci, čovjeku govorio, ja da to uradim. A hudu ta'ala, ja da to uradim. Međutim, pa je dunjaluke čudan. O je dunjaluke čuda, Allah je djelašanu da dao kao iskušenje. Ljudima, i taj dunjaluke, ljuda Međutim, šta je Nije proti takve stvari? Da jedni drugi je savjetujem. Da jedni drugi je savjetujem. Jer pogledajte, Allahem. Čovjek se što više razmišlja. O jednoj dobje, Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam vše što više razniše o jednoj dobi Allahovog poslanika sallalahu alayhi wa sallam Allahom vsega više ima ta straha pogledajte doba koja je bilo u doba, koja je poslanika sallalahu alayhi wa sallam nama še uče ya mu kalbe l'qulubi sabit qulubi l'adim o ti koji okrečeš srca učvrsti moje srce na tvoju evri pogledajte postanijte kada Allah subhanahu wa ta'ala da Allah u dallašaru pućeo dobu, od koji upravlja srcima, od njih koji okređe srca, u čvrsti moje srce na tvojoj vjeri. Saru zaposlenik sallallahu alayhi wasalam di upućivao dobe osim z ono što ga brine. Nije poslanik ali salatu pućivao od ove za neke stvari o kojima mi danas razmišljamo, nego najviše zašto je dobio jeste da ostane na divinu. Međutim, današnji život je taki da kada razmišljaš o ovom dunjalu kuda moraš samo da ga povežeš, samo plus da staviš sa ovom dogo. o Ovo ti koji okrećeš srca okreni naše srca učvrsti naše srca na tvojoj idej i draga brače bez to provaj bez učenja Allahove srca se udaljavaju to je priroda ljudskih srca ljudi postanu skloni idejama skloni nekim smiješnim principima Ljudi, ne nasi muslimani, ljudi koji su sa nama, postaje nam vjerovanje, ljublječenje, da je da ređe kod Allah, Čalašanuhu, da si na nekoj dunjalučkoj da ređe. Ljudi misle da je odlika na dunjalučku, da si na nekoj da ređe. I zato vidiš ljude koji su na nekim pozicijama, na nekim funkcijama, ljudi gledaju. Da kažeš ja sam dobar sa njim, zato da što je negdje, nešto. Ljudi počinju da Allaha Čalašanuhu sačuva, nešto, omladina da rezonuje da je to odlika na ku Draga broće, postanijih sallallahu alayhi wa sallam je taj dunjaluk dao ljudima kako bi privuko Islam. kako bi vidio da islam ne traži dunjaluk. I zato pogledajte, razmislite o ovom hadisu. Allah mi veliki hadis. Ovo je veliki događaj koji se desio za vrijeme Allahovu postanijih sallallahu alayhi wa sallam za vrijeme muslim u svom sahivu. ودمه سعيده لقدره رد الله تعالى عنه على طول الطالب الناس دوما جاءت مكي نحنين وسلية صلى الله عليه وسلم يدورس ودوله وقت نحن بلينة دورس ودوله وقت نحن بلينة كذا دورس وقت نحن بلينة كذا سيبوش وديه وسلية صلى الله عليه وسلم je počeo da daje uglednicima Kureša. A tu su normalno sa njim ko? Bili sasari. I čim je sallallahu alaihi wa da ulazi u Medinu, u Meku, kada je meke, svojenja neke, su se prepale i počele strahovat da će njiho posaniji sallallahu alaihi wa sallam da će ostati u Meku. Da se sa pa je, sallallahu aleyhi nek'o Al mahya, mahyakum, mamatum, mamatukum Život je savama, smrt je savama Međutim, kad je, sallallahu aleyhi wa sallam, počeo da dijeli ratni klin Došlo mu je, Ebu Sufjan Poslani kaže, dajte mu sto deva Kaže, Allahu, poslani, čim sina, dajte njemu sto deva Dođe ovaj, dajte mu sto deva Dođe da ovaj, dajte mu sto ostaju Poslanih sallallahu alaihi sallamim, ne da tako. Pa su ensarije našli nešto u svojim dušama. Osjetili su nešto u svojim dušama. Pa je došlo sad i ne obada radi Allahu ta'ala'an. Došlo je poslaniku sallallahu alaihi sallam i kaže, Allahu poslaniće, ensarije su u svojim dušama našli nešto. Kaže poslanik, jeseliti? Kaže, ja nisam osim ترى في سواده فكان الرسول صلى الله عليه وسلم اوكلني يساري اضبا اوكلني يسارية اضبا دخل سعيد بن مبارك الله والصنيق صلى الله عليه وسلم فقال الله عليه وسلم يا معشر الانصار ما هذه قاله بلغت عنكم هو سكن يسارية فتاه ابو Šta je ovo što je došlo do mene? O skupinu Ansariya, šta je ovo što je došlo do mene? Pa kaže Allah, poslaniče, vidjeli smo da daješ ovome, vidjeli smo da daješ ovome. Pa kaže poslaniče, sallallahu aleyhi wasallam, o skupinu Ansariya, Adam aatikum dullalem vahedakum allahu bih. Za vam došao, bili ste u zabudi, pa vas je Allah samo mnom u i biliste si romesni, ste nebrijetni Pa wasi Allah sam'u ujedini Pa kaj ju ansari Lillahi manu vali rasulih Fa'ala Svi qada Allah nivu uposaniku Sallallahu alayhi wa sallam Pa kaj ju uskupin ansari Fala tujibunani Uskupin ansari Hočta mi mi atgovoriti Pa kaj Allah Šta da ti odgovoriti Pa kaj Allah Sallallahu alayhi wa sallam Aku hočiti, odgovorite mi Le sadaktu o le istinu. Ja ću potvrditi da ste reto istinu. A teite nam u ketzeben. A teite nam u ketzeben. Došlo si nam. Ako hoćete, paste posanjih sallallahu, ali ih osallam im odgovara. Ako hoćete, recite, došlo si nam. Pogledajte po niznosti Allahu, ako se nikanih Ako hoćete, recite, došlo si nam. Ljudi su te ulaž, ugonili, a mi smo tebe povjerovali. يقول هجل تاراتس دا أتيتنا مخذولا فنصرناك دوسرا سينا من يجن هم يسمى تبا بمغر فقال جبسانيك صلى الله عليه وسلم يعني معشا من أنصار فقال صلى الله عليه وسلم أسكو بم أنصاري ألا ترضون أيدهم الناس بالشاه والبعيل وتذهبون برسول الله وإلى حالكم أسكو بم أنصاري أسكو بم أنصاري زميست دا يود إدو سكراما i sa orcama a da vi idete sa svojim postalikum, a da se vi vraćate sa svojim postalikum kući. Kaže, taj vjetak što sam dao, dao sam narodu, da njihoma srca pridobijem za islam, bo vahkelu islamikum, a sam prepustio vašem Islam. I hamašar al-ansar, lemat unqalibuna bihi hayrun mimma unqalibuna bihi. Od skupina ono u čemu stavim i sa čim se vi vraćate, je bolje odanoga Sajim sanih bracilu. Wallahi, lalu al hijra, lakuntum ra'an minnan ansari. Itakumi allaha, dani hijra, ya bi biu ansariya. Walau salki al nasu wadiyan wa shi'ban, wasalki al ansari wadiyan wa shi'ban, lasalktu wadi al ansari. Ika la bismi hudi krenuli, jenli plutan, ansariya, dugi putem, ya bi krenu plutan ansariya. Ya bi krenu putem, ansariya. Pukla draga je Kutvi Allahu wa sallimha sallallahu aleyhi wa je nas podučaj, šta je to što je mirilo, šta je to što je vredno osnovom dunjalu, da nije to, da ti Allaha jala šanu da dunjalu, da ti da neki položaj, da ti da neku poziciju, nije to vredno vani, kod muslimana, vredno vani koje kod Allaha subhanahu wa ta'ala, jeste da ti Allaha jala šanu da ne tako jeste da Allah želešanu da Boga bojažnost, jeste da Allah želešanu da ne ilu. Jer kada mi to bira odlika kod Allaha subhanahu wa ta'ala, što su ljudi na nekim pozicijama, pogledajte na kakvi budala i klupana i ne znam čega ima na tim pozicijama. Od direktora, do presenika, do ne znam čega. I da čovjek pomisli to rujno mišljenju subhanahu wa ta'ala da Allah želešanu tog čovjeka odlika bo koje je namorala. Awudu billa i da sačuva wa Draga braću. Odlika kod Allah Subhanahu wa Ta'ala. You know, Allah Subhanahu wa Ta'ala dadni odvjere i nagle zašto čovjek treba da se boji. Zašto treba da se boji za sebe i za svoju zajednicu. I kako njegova zajednica da bude jeste da bude posanika, da atite, da atite, na putu Allahmu Kusanikha sallallahu alayhi wasallam. Jer puno se dati. Puno na o čemu smo govorili. I tako vam Allaha, On je Jer primijetno. je da postajemo sviše pohlepni prema ovom dunjalu koji je prokret kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Čovjek normalno, treba raditi, treba zaraditi. Treba je od subhanahu wa ta'ala. Ma što zaradiš, ono što ti Allah je dao, Sati budi zadovoljen. Sati budi zadovoljen. Jer Allahum bo je znao da prođu koliko i koliko vremena, a da se u kući posanika sallallahu a.s. ne upali vatr. Zato što nisi imali šta, šta da ispeku, nisi imali šta da skuhati. Pogledajte, draga vraća Buhrejne radijallahu ta'ala anhu, koji nalazi je našanu, dao šta Pogledajte, znači, nećete vidjeti, nećete poslušati predavanje, a da se u njemu neće najmanje 3-4 puta spomenuti i zabilježima Buhari da Buhrejne. زبيده يا جماعه مسلم ولا ابو هريره زبيده يا جماعه ابو الله تعالى الله سبحانه وتعالى اداه ذا تلك حديثا قدسني الله عليه وسلم الزبيده يا جماعه البخاري ده ابو هريره رضي الله تعالى عنه لك اج ابو هريره رضي الله تعالى عنه كجدنه دانه من الجهد والجوع كجد i nego nemoći kaže da je to bilo, ne Kaže, izašel sam iz svoje kuće i sreo sam Umara ibn al-Khattaba radijallahu ta'ala ima. Izašel sam iz svoje kuće i sreo sam Umara ibn al-Khattaba radijallahu ta'ala ima. I kaže, fasta tretu mu ajitem min kitabillah. I rekao sam kako ono ide onaj ajit iz Kur'ana? Kako ono ide dalje? Ko znam jedan dio, Načuti kako idio da nije. Pa i kaži ono šal, nije ga tada za ura pa mjet. Pa i kaži ušao u svoju kucu, kaži izošoje, i kaže o feta hajalej, i kaže reko mi kako idio, kako idio taj aaj. Podsjetio mi, pod navodnicima na taj aaj. Kaži pa sadanje nastavio da idem i kaži otok, ot te, ot te bolova, od glada. Koliko glada bi jo, Ebu Murel Kaže, faharartu li vajcihi. Pa sam kaže, pao nasvoje liđe od glavi. Unke. Kaže, kada sam nislo sebi, vidio sam Allaho, usanika sallallahu alayhi wa sallam iz nasvoje glavi. Hadis vidio sam usanika sallallahu alayhi wa sallam iz nasvoje glavi. Pa mi reko, ya aba hirri, u Ebu Hir, nači, u oči mački, Hureyre istadvala zi od Hir. Pa kaže, reko, samu labbejke, pa mi je ugoval svoju kuću. Pa mi Pa sam kaže popio. Pa mi je rekao, ponovo pi. Pa sam kaže, opet popio. Popio. Pa mi je rekao, pi. Pa sam kaže, opet popio. Kaže, sve dok nisam ispravio. Sve dok mi se kaže, žovdac nije ispravio. I kaže, izrašao sam. I kaže, ponovo sam srej Umara radi Allah. Ponovo sam kaže srej Umara radi Allah. I rekao sam šta mi se je dovolio. rekao sam, kaže, pituo sam sam te kako ide ideo mi ajed. Wallahi, La laha a kaže, ja ga Allah mi bolje znam nego ti. Kaže, u tom vaktu sam ga znao bolje nego ti. Nego ga pitao, kako no ide? Nebredovo, a uveo svoju kuću, pa I e kad mi povolira iz priča razlog koga, kaže me radi Allah ta'la ta anju. Kaže, tako je ono da uče u ruci moja duša. Da sam te uveo tada u kuću, draže mi, mi bilo, nego da sada imam stado crmenih deva. Nego da sada imam stado Crvenih deva. A znamo, slušali ste na predavanima više puta. Šta je stad do crvenih deva? To je nešto bilo naj, naj, naj, naj, bolje je kod Arapa. Znači, bi rekli, stad crvenih deva, znači nema ništa od imetka bolje od toga. Pa kaže, da sam ti to učinio, dobro djelo, da sam ti tu pomogo, bilo mi bi je draže nego da imam stado od crvenih deva. Pogledajte, kako su ti ashabi Allahum posanika sallallahu alihi wa sallam imali ženu da učine hajid. I zato, draga braća, ponaradživanje na dobro i odrađanje od o kojim govorim koji mora da bude čitajte siru Allahu pak suni sallallahu alejhi ve sellem Mi činimo zulm sami sebi zato što što ostavljamo stvari u kojima nam je Allah subhanahu wa taala dao pouku dao poruku sedasuda i siru Allahu pak sunika alayhi salatu ve selam vam je u malo jedan dunjaluk Allah je je dao da ono sve što će se desiti na dunjalu sve do sudnjih dana. I što je bitno za Muslimana da se dese događaj u sija Allahu Posanika aim salatu koji će biti puka i poruka Muslimanima za te događaj sve što će se dešati do sudnjeg dana. I zato draga vraća, čitajte siu Allahu Posanika salahu aikam. Allah mi, ja sam rekao, držao sam predavanje, braći, 15 predavanja, samo bitke i povode Allahu Posanika aim salatu wa sana. Skratio sam koliko se je skratiti moglo. Skratio sam koliko se je skratiti moglo pouka i poruka da čovjeku ne padnije. Ne može čovjeku da padne na pamet koliko može da uzme pouka i poruka. Jer uopšte, ne samo sira Allahov poslalnikanih i salatio i kazivanja, kuranska kazivanja. Allah je našavno i navodi nama radi uzimanja pouke i poruke. Ne kao ovo, istorijski događaj, nije ga historije. I Allah zala ne navodi primjer Zulkarnejna, čovjeka koji je vladao istokom i zapadom, kako bi mi znali, e, bio tamo jedan čovjek koji se zov Zulkarnejn, vladao istokom i zapadom. Ne, nego da uzmemo pouku i poruku iz njegovog događaja. I zato pogledaj islamske učenjake. Pogledaj islamske učenjake. Neki da gleda, še i sadi, rahmetullahi aleyhi, na kraju sura Jusuf, uzima 45, 45, 45 houvka i poruka iz sura Jusuf. Ajde, bro, nebrije sura Jusuf uz hiljadu Elf, Hiljadu pouka i poruka I sura yusuf. Allah zala šamih navodi nama kako bi o to ne razmišljali I zato, draga vraću Belaj sibet koji se nama dešavaju Belaj i koji se nama dešavaju uh, Odgovor na njih je Efra je tada baruna Kur'an Zašto oni ne razmišljaju u Kur'an Draga vraću Dolazi, često puta se dešava Često puta se država. Znači, ja kažem nešto iz neke svoje skromne, skromne prakse. Kao čovjek, evo, koji bako vlazi, susreće se s ljudima, ljudi ponekad postavljaju neka pitanja, ili preko telefona, ili preko e-maila i tako dalje. Ljudi su u problema. Često puta dođe čovjek i kaže problem sam. Ovaj kaže problem sam sa ženom. Dođe žena i kaže problem sam sa mužem, Dođe i kaže čovjek u problemu sam sa džinima ja neka kažem u bolje problema sani Hova dođe kaže jasam problemu sobi Jasam problemu sam u dunia ljudi konstvar Allaha mi odgovor je nato da yetadabbaru na uqur'an Niki nam slušan predavanje sriha Nasir Umar Kaže došao mi čerik čerik miš ali pitanje I kaže ši tako i tako šta da urali mu kaže odgovor je nam I kaže um athala yetadabbaru na uqur'an Sitaram kuna sihajit Zaske oni naraz misli pa ne ne kaže, šejih, ja da razmišljam, i ja da želim da razmišljam u Kur'an, kaže, ja to uste ne bi pitao. Ja tu uste ne bi, kaže, postavimo opita. Draga braću, Allah je svakog od nas spomenuo. Allah je, je problem, problem svakoga od nas, kao pojedinca, kao zajednice, spomenuo u Kur'an. I ne treba da mislimo da će doći neki čarobni šejh koji će te koji su so ni crtanih filmova i ti i svi problem će biti rješeni. الله جل شانه تراجع تبهد تيريشي سوى مرورم أفلا يتدبرون القرآن أما على قلوب أقفالها زاشتني نرزمس له القرآن إن سنانيه وهم سرطه مكاتانس هذا هو بقل دائم الله جل شانه وكذي نجد سيد دوات وطمئ دوازي وطي جمدالك وطيه مجدتي كوريكو يسدروشي سالله جل شانه وكذيكو كو سدروشي أصحابي الله وقصنيك صلى الله عليه وسلم مورا Sako nekoliko ajeta da najdje na ajeta o sudnijem danu. Da najdje na ajeta o djennatu i Pogledajte Kur'ana, pogledajte prirode Kur'ana, o čemu god se govori. Deset, dvajest ajeta je od ajeta o sudnijem danu. Nekoliko ajeta o sudnijem danu. Nekoliko ajeta djennat i djehannam sudnijem. Znači, halad. To je mudro sada Allah s.w.t. Zašto ovaj ajet dolazi posle ovog ajeta? Islamskućajaci kažu, zbog čega u suri Bekare Allah stranice z.a propisa razvoda braka, pa onda dolazi jedan kuranski ajt ili dva, koji govore o namazu, pa onda opet ajt je sudnjem danu. o talaku, o do braka. Znači, tri stranice o razvodu braka, dva ajta o namazu, opet ajt i do razvodu braka. Zbog čega? Kadu da bi avlađen našanu dao ljudima da znaju, i mužu i ženi, da taj mu si koji se zove razvod braka, da on dolazi samo radi čovjekovog odnosa prema namazu. Da vam dolazi samo radi čovjekovog odnosa prema namazu. Allah je rešan u tom ajatu kaže hafidu ala salavati o salati ustavu. Čuvajte svoje namaze, posebno sredi namaz. I vidimo, ajte sudnji sudnjem danu. Treba da onaj koji se istinski, iskreni druži sa sudnjem danu, sa ajetima koji govore o sudnjem danu. Može li da bude čovjek koji će ostaviti svoje principa nad jednom dunjalu. Rad jedne je stane dunjalu. Rad jedne je žene na Dunjaluku, Ljudi rad žene ostavljaju i vjeru svoju. Ljudi radi žene ostavljaju vjeru, ostavljaju principe, ostavljaju se radi jedne žene na dunjavu. Znači jednu našo ženu svog života, radi nje će ostaviti sve. što je naučilo vjerit, sve u što je pozivao, ostavit će radi jedne žene. Ali Allah je u lišanu u srcu, možda li istinsko srce, otići u tu stvar, pa je salat Allahom, salam rekao, hadisu koji ga zabilježi ima muslim, sajim, da će doći fit na noci, kad tida amina će bit će jako bud bjelova noći toliko će biti fitna luka pa kaže čovjek će yuspeh mu'minan mojim si kakran će kao muslimak, o mrklu će i suprotno pa kaže pasanik sallallahu alayhi sallam na kraju, kaže javiju zapantovo, dobro zapantovo, dobro javiju dinahu bi'aradim minal dunya prodaje svoju vjeru pa gledat kakor pasanik alayhi sallatu prodaje svoju vjeru ja radi mene dunia, radi nekog malog, kratkog dunialučkov naslaživanja.